إن الحمد الله محمد نستعين نفره ونعود به من شوريا حن ومنسييات عملنا ما يهده الله فهو المححتد وما يض الفؤائك هم القاسون وأشد أن إها إ الله وحده لا شركلا وأش أن محمد عبده ونبيه وورصوله والصففيه من خللقه وخليله أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصها الأممة وكشك الله تععالى به القمة وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله, الذي الله, الذي الله, اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا وصلح لكم أعمل لكم ويغفر لكم ذن لكم وما يطيع الله ورسول فقد فاز فوز عظمة أما بعد فإن حصللم كل كلام, كلام الله وخذ هذهدي هدي محمد ص الله عليه وسلم وشر م محدفاتها وكل محدفة دع وكل بدع بلله وكل بلة في الن فه زيك ررض الله ت عن فاج كنت مع النبي صل الله عليه وس في سفر pebale o tewabba o meseha ala hufeji bio sam se poslanikom sallallahu alaihi wasaleme kaje Hudejta ibn Yaman radi allahu anhu na putu pa je obavio malu fizjološku potrebu potom se abdestio i potrevo je po svojim mestvama. ovo drugi hadis koji u pogled potiranja po mestvama, prvi je bio hadis al Mughire ibn Šobe a drugi hadis Hudejta radi allahu ta'ala anhuma Prvo o čemu ćemo govoriti o ome hadisu, a on je 25. po redu jeste pravi hadis Sahihajta ibn riman u hadisu kaže obavio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoju obavio je malu prirodnu potrebu potom se obdestio i potom je po svojim mestima u jednoj predaji koji griže Buharija i Muslim kaže se bio sam sa poslanikom sallallahu alejhi na putu pa je obavio malu prirodnu potrebu stojeći u stojećem položaju. Potom je spomenuo da, li je da se je abdestio potrebu u svojim mestama. Ovdje se, nakon ovog, ove verzije, ovoga hadisa, neminovno postavlja pitanje da li je dozvoljeno obaviti malu fiziološku potrebu i stojećeg položaja. To je došlo u vjerodostavnom hadisu poslanika s.a.v. kao što vidimo od Ozefa r.a. kod Buhari i muslima da je obavio, znači malu prirodnu potrebu i stojećeg položaja. I to je potvrđeno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem znači u najvirodostojnim hadisima. Biro imam Tirmizijo u Sunenu, imam Nesai ibn Maže i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca da Ajša Allahu ta'ala anha ta kazala: "Men haddathakum an an-nabiyya sallallahu alejhi ve sellem kana yabulu qa'iman fala tusaddiquh. Ma kana yabulu illa qa'ida." Ko vam bude pričao da je poslanik s.a.v. obavljao prirodnu potrebu iz stojećeg položaja nemojte mu vjerovati on je obavljao prirodnu potrebu samo čučeći no međutim ovo je jasno da je Aisha r.a.v. govorila ono što je znala i ono što je njoj bilo poznato i ono što je doprlo do nje od znanja ili da je govorila da je tako poslanik s.a.v. činio u kući da je tako činio u kući a da tako nije znači činio mimo da tako nije činio mimo kuće I ajša ta'ala anaha to nije vidjela, a u šarijatu imamo pravilo da ako jedan ravija nešto potvrđuje, a drugi negira, da se uzima od onoga koji potvrđuje, a ne od onoga koji negira. Jer ono što potvrđuje ima dodatno znanje koje nema onaj koji je nešto negirao. Ima jedan hadis koga prenosi Omar radijallahu anhu, u kome kaže, vidio me je poslanik sallallahu a.s. da obavljam malu prirodnu potrebu u stojećem položaju. Pa je kazao ja Omar, la tebul ka ima o omere nemoj obavljati malu prirodnu potrebu u stojećem položaju ovaj hadis bilježi Ibnu Mađaj hakim, ali je ovaj hadis slab ima slab lanac prenosilat nije jero dostoja. ispravno je od omera radijallahu talanhu ono što bilježi Ibnu je bi šejbe jel bez za da je kazao ma bultu ka ima mundu eslant. nisam obavio fizijonošku potrebu odstojeći kako sam primio islam to je ispravno od omera A no, međutim, isto tako ispravno od Omera da je obavljao prirodnu potrebu znači, od stojeći, jer su tako ga vidjeli ashabi da je tako činio. Pa je Allah najbolje zna ovje riječi što je Omer kazao, da je nakon toga obavljao znači, prirodnu potrebu u stojećem položaju. Od poslanika s.a.v. imamo i druge hadise koji ukazuju da je zabranjeno obavljati malu prirodnu potrebu u stojećem položaju kao hadisu kome kaže tri stvari s odružnog hlaka pa je spomenuo jedno od oti stvari da je obavljati obavljati malu nuždu u stajećem položaju koju, ovaj hadis glazi imam al-Bezari Tabarani no međutim i on ma slab lanac prenosa kako kaže imam Buharija kaže Hafiz mu Hajaru Bari u prvom tomu kaže nema ni jednog vjerodostojnog hadisa koji brani obavljanje male fiziološke potrebe u stajećem položaju nema znači jednog hadisa koji to koji to jasno brani Kaže Ibn Munzir u svome djelove na prvom tomu na 333. stranici došlo je u vjerodostojnim predajama od Omara radijallahu anhu i Zejda ibn Sabita i ibn Omara i Sehla ibn Sada i to se prenosi od Ebu Hureyre i Ali i drugi ashaba da su obavljali malu fiziološku potrebu u stojećem pološaju ili i stojećeg pološaja pa znači vidimo da su ashabi poslanika s.a.v. obavljali malu nuždu u stojećem pološaju i do tome nisu vidjeli smetnje no međutim Kaže Igun Mundir, što se tiče obavljanja nužde u čučećem položaju ili iz čučećeg položaja, to mi je draže. Zbog predaja koje govore o tome, jer su brojne predaje i većina predaja govori da je Allah poslanik, Salo, obavljao znači malu prirodnu potrebu iz čučećeg položaja, a nije iz stojećeg. Pa znači kada čovjek obavi iz stojećeg položaja, naročito kada ima potrebu i tako dalje to neće, biti zabranjeno neće se smatrati niti me kruhom, a posebno ne haramom. A posebno ne haramom. Obavljati malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja dozvoljeno je uz dva uvjeta. Prvi uvjet je da je čovjek siguran da se neće tako isprljati. Da neće znači nešto od nečistoće doći na njegovo tijelo. I drugi uvjet je da ga neće niko vidjeti. Da neće znači niko vidjeti njegov avret. To su znači uvjeti koji se uvjetuju protivnom, to nije protivno to nije dozvoreno. Ovo svakako što govorim, ovo je vezano za muškarce. Ovo samo za muškarce. Što se tiče žena, tu je stvar jasna, da je to njima zabranjeno. To nikako ni dozvoreno znači nego, ovo samo vredi za muškarce znači što se tiče stojećeg položaja. Iako je obavljanje iz čučećeg položaja bolje i preče, jer tako se navodi da je poslanik sa osvam uglavnom činio. Imam Buharija u svome sahihu na, na slovi oglavne, u kome kaže. Poglavlje obavljanje male fiziološke potrebe iz stojećeg i čučećeg položaja. Pa je znači tim poglavljama ukazao da je dozvoljeno da se to obavi. Pa je spomenuo ovaj hadis. a ovaj hadis ukazuje da je, da je obavio priludnu potrebu iz kog položaja? Stojećeg. Kako onda ima Buharija mogao nastoviti poglavlje obavljanje male fiziološke potrebe iz stojećeg i čučećeg položaja? Kad se od tih spomenuje samo stojanje. Ko zna? Kako je mogo nastoviti poglavlje? Kada Hadis ne ukazuje na to. Ukazuje Hadis na obavljanje potrebe od Čučeća? On spominje, obavio je Allahov poslanik Salasara malu fiziološku potrebu iz stojećeg položaja. Ima lišta u Hadisu što ukazuje na obavljanje prirodne potrebe, male prirodne potrebe iz Čučećeg položaja. Znači, da ostava Možda se ne bi baš pođu s tom. Hadis ukazuje da ovu. Kaže, ako je imam Buharija smakra, ako je dozvoljeno da obavi iz stojećeg položaja, onda je prečer da je ovaj dozvoljeno da obavi ovaj iz koga? iz čučećeg. Jer je to kudi i kamo znači skrivenije za čovjeka i preče, taj čovjek kada znači nije u noj pravoj svoj sin, nego znači čučenje i sveče o tome, i skrivenije nego znači kada je u stojećem položaju. Imaju predaje koje sam odeo da omara, da je rekao el beul luka imen ahsanu li dubur kaže da je obavljanje male prirode potrebe iz stojećeg položaja, da je to sigurnije za čovjekovo tijelo do njegovog stražnjeg dio tjela. jer se čovjek tada spusti na zemlju, može se ispred, može ga nešto ujesti sve tome. No međutim to vdi, znači ako je čovjek obavlja to znači na mjestu gdje postoji mogućnost da ima zmija ili akrepa i sve što o tome, onda čovjek znači recimo je to obavlja znači stojeći pože čujući sebe. Ima jednom ima jedan hadis u kome se spominje da je zabranjeno čovjeku da se okrene prema stražnim ili prednjim dijelom tijela, prema suncu ili mjesecu kada obavlja prirodnu potrebu. Znači, ne smije se okrenuti prema suncu prema mjesecu. Po ovome hadisnu. Međutim, moja hadisa daje. Hadis nije vjerodostlja, hadis je slab. Okrekan je znači prema suncu i mjesecu hadis je slab. A međutim, neki islamski pravnici kažu ipak čovjek ne treba da se okrećuje prema suncu i prema mjesecu. Ne uzimaju kao dokaz hadis, nego uzimaju kao dokaz logičko razmišljanje i postredice koje nastaju. Pa kažu, kada se čovjek okrene prema suncu ili prema mjesecu svojim prednjim ili zadnjim tijela. Onda je tako, onda tako znači zrake sunca ili mjeseca, jelko je doza od sunca, udaraju gdje? U njegovo stidno mjesto, tako? Kada se okrene prema suncu ili mjesecu bilo prednjim ili zadnjim dijelom tela. Pa ko prilazi kada pogleda u njega, te zrake će tačno osjetljavati njegov stidni dio, pa kaže, treba da se okrene znači lijevo ili desno prema suncu ili mjesecu tako da ne bude znači tačno zraka da pada znači na njegovo stidno mjesto, pa će tako biti znači primjetnije lakšije će se znači uočiti avret koga je zabranjeno ili pokazati, koji je zabranjeno gledati. Pa uzimaju to kao argument s strane, a što se tiče hadisa kao hadisa, on kod vjelodostojan kod hadiskih hadiski sručnjaka. Neka ulema je osudila obavljanje prirodne potrebe o stojeći, a međutim vidjeli smo hadis poslanika, i vidjeli smo postupke ashaba, da nakon toga ničije riječi ne mogu više biti snaga pred ovim argumentima. Pa je tako Sad ibn Ibrahim ibn Abdelrahman ibn Auf Kadija, koji je bio poznati Kadija o Medini, kazao da se ne prima šehadet od onga ko obavlja prirodnu potrebu i stojećeg položaja. Da se ne prima šehadet. No, međutim, ove su riječi možda malo prestroge, kada vidimo da je to činio poslanik Salosanem i njegovi ashavi. Naročito, kažemo, naročito ako zato potreba. Ima Malik je govorio, ako čovjek obavlja prirodnu potrebu i stojećeg položaja, kada postoji mogućnost da vjetar ili prskanje uprljevi čovjek u vodjeću, onda kaže to nije dozvanjeno da radi. U protivnom, nije vidio u tome, tome smetnik. Ajša, rodjelotela ona, je kako smo već kazali, govorila po onome što je čula i onome što je znala i što je vidjela od poslanika, svala Allaho sve u kući. A ona nije izlazila sa njim na većinu, znači njegovih putovanja, bilo da se radi o džihadu ili da se radi o drugim vrstama putovanja. Neka ulema smatra da je hadis Ajše, od njih je Ebu Avane, da je hadis Ajše dokinuo Huzajkim hadis. No međutim, ispravno je da tu nema dokidanja, nego da je Ajše govorila o jednoj stvari, a da je Huzajk radijallahanu govorio o drugoj. Kaže Imam El Bađi, poznati Ebul Walid, El Bađi, poznati Malikijski prani koji je umro 492. druge hiđerske godine, kaže u svome delu Muntaka, u prvom tomu na 129. stranici, Čovjek koji obavlja malu fizjološku potrebu, on se može naći u jedno od četiri stanja. Može se naći u stanju da je mjesto na kome obavlja malu prirodnu potrebu, da je nekahno i čisto. Kaže, tu je dozvoljeno obaviti malu prirodnu potrebu i stojeći i čučeći. Drugo je kaže da se nađe na mjestu koje je na zemlji koja je tvrda i nečista. Ima nečisti. Kaže, tu je zabranjeno ovodati nuždu općenitu. I stojeće iz čučećeg položaja. Jer uvijek postoji mogućnost da, da se čovjek uprlja. Znači, treći je slučaj, kaže, da je zemlja tvrda, čista. Tada je dozvoljeno samo iz čučećeg položaja. I četvrto je, da je zemlja mekahna, a nečista. Tada je dozvoljeno samo iz stojećeg položaja. Znači, ovo je imam El Bađi, El, Bađi, El Bađi podijelio znači ovako hal i stanje u kome se može naći onaj, onaj koja obavlja znači malu prirodnu potrebu pa je znači ispomenuo ova četiri ova četiri slučaja i kaže za ovaj hadis poslanika sa osadom kaže ako zretin hadis da je obavljao malu fiziološku potrebu iz strojećeg položaja kaže odnosi svijetno na ovo zadnje to jeste da je zemlja mekahna i nečista pa je obavljao poslanik sa osadom iz strojećeg položaja iz ovoga hadisa još možemo uzeti kao pouku Da čovjek treba obavljati prirodnu potrebu odmah dok ima prirodnu potrebu. Znači ne treba čovjek to odgađati. Islantki učenjaci su u knjigama još davno spominjali u osvom hiđarskom stoljeću. I prije toga kažu da je to sa medicinske strane jako štetno za čovjeka. Da je štetno za čovjeka znači da se prisiljava i da se suzdržava, znači da ne obavi prirodnu potrebu kada ima potrebu da to obavi. Ovdje ima jedno bitno pitanje, a to je da li je dozvoljeno, budući da spominjali obavljanje prirodne potrebe, a nismo se prije doticalo ovoga pitanja, da li je dozvoljeno čovjeku da priča, da li je dozvoljeno čovjeku da priča kada obavlja fiziološku potrebu, veliku ili malu. Znači kada uđe u halu ili kada uđe u mjesto, znači gdje obavlja fiziološku potrebu, da li mu je dozvoljeno da priča. Biliž imam Ebu Davudi, imam Ahmed ibn Hidban, od Ebu Saida al-Kudrija, da je poslanik s.a. Neka nikako dva čovjeka na izlaze zajedno da obave prirodnu potrebu, pa da otkrivaju jedan drugom svoje stidno mjesto i da pričaju. U istinu to Allah mrzi. To je Allahu jako mrsko. Ovaj hadis, da nema razilaženja među muhadisima hadis, ili hadiskim slučajacima oko njegove irodostojnosti, bio bi jasan argument o zabrani pričanja i obavljanju. Pa neka ga u nama ocijenila vjerodostojnim kao imamo šeukljani i šehalbani, a drugi su mu prigovorili, drugi su odbili ovaj hadis i prigovorili njegovoj vjerodostojnosti. No međutim, islamski učenjaci pravne škole, koliko sam mogao površinski gledajući u knjige pikha četripravne škole vidjeti, da kažu da je to mekruh da je nekruz, znači da se priča dok čovjek obavlja fiziološku potrebu. A ono što kaže učenjac četiri pravne škole, to sigurno ima svoju težinu, koja se ne može znači i lako pobiti i znači tako se mišljenje ne može baš lako osporiti. I to su mišljenje odabrali brojni drugi učenjaci, poput imama Šaukjane u svojom dijelu Neiru Dautari, Esaylul Džarar i u drugim svojim dijelima. Ibnu Omar prenosi radijallahu anhu da je postanik sallallahu alai jedne prilike obavljao malu fiziološku potrebu, pa je pored njega prošao čovjek i poselamio ga. Pa mu nije odgovorio, dok nije završio sa obavljanjem fiziološke potrebe, abdestio se i potem mu je odgovorio. Ovaj hadis bilaš ima muslim i nesaji i tirmizi. U hadisu je argument da je zabranjeno šta? Pričati, kada se obavlja potreba. Pa mu nije odgovorio, pa mu nije odgovorio na selam. No međutim, je li ovaj hadis kategoričkog značenja ili je ili on kategorički dokaz po pitanje. Nije mu odgovorio da nije dok nije završio, znači obavljanje prirodne potrebe pa je nakon toga uzeo abdest pa mu odgovorio. To je bilo kad se čovjek abdestio. To nije bilo zavrjanje prirodne potrebe. Tu se poslanik salasarame abdestio to je hadis idu manđik, da se Allahov poslanik salasarame abdestio, pa jedan prošao čovjek je poselamio ga i kaže nisam ti, pa je potrao svojim dovršio abdest, a u drugom Uduvo je predaj da nije u abdestu nikako, pa je potrebo svojim rukama po zidu pa se temu uzeo pa mu odgovorio. To je bilo da nije bio na taharetu. Ali ovdje je obavlja nuždu. I poselamio je poslanika sallallahu alaihi wa sallame a Allah poslanik je rekao nisam ti odgovorio u stvari dovršio je abdest pa, je kaza, pa mu je onda odgovorio na selam. Ovaj hadis ne može baš biti kategorički argument zbog toga što u odgovaranju ima Allahovo ime. U alaih i ili Va alejkum es-salam. Spominjanje Allahovog imena nije dozvoljeno kada, kao obavlja, pri da potreba. To nije dozvoljeno. Ko se odme. A da li je dozvoljeno čovjeku da odgovori, da nešto drugo progovori mimo Allahovog imena? To je sigurno blaže. Pa se ovdje odnosi si zabrana na šta spominjanje Allahovog imena, više nego na obično pričanje. Jer se ne radi samo o običnom pričanju. Iako je neka ona mu uzela ovaj hadis argument, kao bez obzira, to je znači odnosi se na zabranu, zabranu čovjeku da priča, znači kada uzima, kada obavlja fizjološku potrebu. U svakom slučaju, gledajući mišljenja učenjaka četiri pravne škole, preće je čovjeku i bolje, znači da to ne čini, da ne priča, znači osim jel u nužbi. Neće, znači, ispominjati Allaha Ćelušanu, neće nešto zikrovači, inti to ne dozvoreo nikako, neće odbrati selam kada ga neko poselami, neće, ako čuje nekoga da je kihnuo, neće mu reći šta, jer, rahamu ako on kihne, neće kazati, Neće kazati, ako čuje mujezina Da uči jezan, neće ponavljati za Mujezino Jer je to vid zika, pa neće ponavljati ni za mujezino Jedino tu se izdvaja Znači iz stvari, barureta i nužde Poput da čovjek vidi čovjeka da će upasti u bunar ili u rupu I da će ga auto zgaditi A on ne čuje auto da je gluh Ili steplj i slično tome, pa da poviće Da ga upozori, znači to je dozvrljano Ili da kaže, na primjer, otišao ovaj je da obavi Prirodnu potrebu i nema vode Kada je obavio prirodnu potrebu vidio da nema vode u tome mjestu, znači u hali gdje je došao nema vode, pa poviće nekoga da mu donese vode. Je li to zabranjeno? Nije, znači to je po potrebi, to je nužda, to je darura, rura u protivnu čovjeku bi se bi izazvao velike poteškoće ovaj, i ne da će, jer nema čime da se očisti, a kako da dođe znači do onoga čime se može očistiti. Pa znači to su stvari gdje je nužda i da rura čovjeku da progovori kada se nalazi znači na mjestu gdje je obavlja prirodnu potrebu a nema razlike, znači između velike i male prirodne potrebe. Ovo vidimo bi ukratko o dva hadisa koja su spomenuta ome pooglavlju, o potiranju po mestvama. Kada govorimo o potiranju po mestvama, neminono je progovoriti nešto o potiranju po čarapama. Neminono je progovoriti o potiranju po čarapama, jer danas sudi kudi i kamo više potiru po čarapama nego po mestvama. Ako uzmemo da su mestre, jeli, ona klasična, obuća koju ljudi obuvaju da se od kože i slično tome, onda ljudi danas kudi kamo više potiraju po svojim čarapama. Među islamskim učenjacima postoji spor po pitanju potiranja po čarapama. Muglira jednu šobe prenosi da je poslanik sallallahu alaihussaneme jedne prilike abdestio se i potrao po svojim čarapama i na nulama. Ovaj hadis zabidožuje Imam Ahmed i sabirači Sunena i brojni drugi imami, I vjerodostalim ga smato imam Tirmizi ibn Hidban, Muhammed Al-Qasimi, Ahmed Šakir i Ših Al-Bani. Smato je ovaj hadis vjerodostalim da je poslanik, salallahu srme, potreba u poslojim čarapama i nanulama. Ma međutim, ispravno da ovaj hadis daif, ispravno da ovaj hadis daif i da nije ispravan i njegovu vjerodostalnost su prigovorili, imam Nesai, Jabudavud, Sufjan, Theuri ibn Mehdi, imam Ahmed, Jahay ibn Ma'in, Ali ibn Medini, imam Muslim, Neovi i drugi, prigovorili su vjerodostalnost ovoga Pa je hadist slab. No, međutim, veliki broj ashaba i tabina su potirali po svojim mestvama. Kaže Imam Ahmed, 7 ili osama ashaba je potiralo po svojim čarapama. Proste, govorimo po potiranju o čarapama. Ishaq ibn Ahauj kaže da je potiranje po čarapama bio suneta ashaba, tabina i generacija poslije njih. Ibn Munzir tvrdi, potiranje po čarapama se pronosi od deviterice ashaba. Ali ibn Bitaliba Amara ibn Jasira, Ebu Mesauda el Ansarija, Enesa ibn Malika ibn Omera, Elbera ibn Aziba, Birala ibn Umame i Sehla ibn Sada. A ibnul Qaim, pored što je spomenuo ibnul Muzir u svome dijelu Elousat, u svome dijelu Tehzibu Sunan, spominje još četvericu ashaba koji su po svojim mestoma. Pa je tako navio 13 ashaba koji su potiroli po svojim mestoma. A sigurno da niko nije bio upućeniji U sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme od ovih od ovih ashaba. Odići ćemo samo navesti neke predaje od ashaba koje su vjerodostojne, u kojima se navodi da su potirali po svojim čarapama. Znači, ovdje smo samo spomjali imena. Od Tjage, od Kjaga ibn Abdulah se prenosi da je rekao: "Vidio sam Aliya radijallahu anhu da je posle obavljene prirode potrebe potrao po čarapama i namio." I ove predaje koje on se spominjenu su vjerodostojne nalaze se kod Abdur Razak u njegovom Usamefu, kod jebnev Rešejbe u njegovom Usamefu, nadaze se kod imama Bejhaka u njegovom Sunanu i kod drugih znači, hadijskih stručnjaka koji izabilježu ove predaje, da ne spominjemo znači svaki izvor. Prenosi Harid i Musa da Ebu Musa el-Ensari, oprostite, Ebu Mes'ud el-Ensari, Ebu Mes'ud el-Ensari, to nije ona Ebu Mes'ud, e, Mes ovo Ebu Mes'ud el-Ensari da je potravo po svojim čarapama i nanulama. Prenosi se također da je Ibn Omer potrao po čarapama i na nulama. Ibn Haris prenosi da je Ibn Mesud potrao po svojim čarapama i na nulama. Elbera Ibn Azib je činio mest po svojim čarapama i na nulama. Prenosi se da je Enes Ibn Malik potrao po svojim čarapama. Prenosi se da je Ibrahim Neha i obavio malu nuždu, a pot potom učinio mest po svojim čarapama i na nulama. Ibn Omer je kazao potiranje po čarapama je isto kao potiranje po mestvama. Pa je potirao, znači potirao po svojim čarapama i poisto vjetio dva potiranja. I dalje se to prenosi potiranje znači ibu čarapama od Omera ibu Hataba, Sada ibu Nebiva Kasa, Sehala ibu Sada, Ubdeta, Ukveta ibu Amira ibu Umame, Saida ibu Musejiba, Hasan al Basrija, Ameša ibu Mubareka, Ishaaka, Dahaka, Saida ibu Đubeira i brojnih drugi Tavina. Pa je znači potiranje po mestoma bila, znači praksa, potiranje po mestoma je bila praksa ovih, ovih imama pa zbog toga nije ispravno kazati, nije ispravno kazati da je potiranje po čarapama neispravno. Već vidimo da praksa ashaba jasno ukazuje na utemeljenost ovog sunneta, a s druge strane nemamo nikoga od ashaba koji je porabao praksu ovih koji smo spomenuli. Jer da oni nisu bili u pravu, došao bi nekod ashaba pa kazao to što vi činite nije bila praksa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa srme i vi ste uveli u stvari, slišao tome. No uđutim to niko nije osudio pa to ukazuje na utemiljenost ove praksi u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa srme i u, sunnetu, i u praksi ashaba poslanika sallallahu alaihi wa, wa srme. Što se tiče potiranja po mestama oko ovoga pravnog pitanja, ima još mnogo finesa isporednih pitanja o kojima ćemo govoriti narednog puta. Kao, na primjer, vrijeme potiranja za musafira i čovjeka koji boravi u svojom mjestu boravka. Skidanje mestava, da li kvari abdest. Kada, od kada se računa vrijeme potiranja? Potiranje po poderanim mestvama. Istek vremena potiranja, da li kvari abdest. Oblačenje čarapa jednih preko drugih. I spomenut neke predaje koje su kao šubha nekima kojima se navodi da Ibnu Omar jebu horire da su porekli potiranje po mestama. Nakon smrti poslanika Salosan, da su to porekli. Pa ćemo išala odgovoriti da te predaje i dokazati da, su, da se Ibnu Omar vratio sa toga mišljenja, da se je vratio sa toga mišljenja da je nakon toga potirao kao što smo spominali. Pa ćemo išala na narednog puta govoriti i time ako Bog da je završiti ovo pitanje je li potiranje po mestama i po šarapama Allahu Teala Alem صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل جفاك الصبح ما اقسل جفا هل ترى المسباح في الروح انطفى هل جفاك الصبح ما اقسل جفا بسنه الامال فجر نور čovjek probudi када da kanja namaz Nije klanjao sabah namaz pa se probudio za vrijeme izlaska sunca. Kada da klanja namaz? Ovdje kaže brat ili sestra koji su pitali ne znam ko je. Kaže namaz se tada mora naklanjati čim se sjeti. I jedan veći dio uleme kaže da koga ne klanja čak izlazi iz vjere. Ja da ovdje jednu malu opasku napravio da Allah nagradi brata ili sestra ne znam ko je. Ne kaže većina uleme da je on nevjernik, veći lemaka, većina uleme kažu da je teški griješnik, a manjina uleme kažu da je nevjernik. Tako znači da nisprano veći većina uleme, nego jedan dio uleme je bolje je kazati. Pitanje je glasilo da li to važe i za vrijeme kada sunce izlazi. Znači od početka izlazka dok, dok se sunce ne digne za visinu koplja. To pitanje sam postavio jer me je zbunilo, nekad se desi da čovjek prespe i probudi se kada je sunce počelo da izlazi. A po hadisu to je šeitanski vakat. Dok god se sunce ne digne na visinu jednog koplja, onda ja čekam dok se sunce ne digne na tu visinu, pa tek onda klanjam. Mislim da sam bio, inšala, jasno, brezakom, u lahu hajra, o ijakom. Jeste, pitanje jasno i pitanje na mjestu, znači, kod brata ima šubha, zbog čega se klanja u vremenu kada sunce izlazi, apostolanik ono s.a.v. je zabranio to vremen da se klanja. Kažemo jednostavno, hadis koji brani da se klanja dok sunce izlazi je I on vredi da, uglavnom za nafile, uvredi uglavnom za nafile, ne vredi za ovakve slučajeve kada se radi o parzojima, kada čovjek zaboravi ili prespe. Jer je došlo u hadisu kada čovjek prespava namaz ili ga Zaborani neka ga klanja kada se sjeti. Nema mu kepara ta iskupine osim tako. Pa hadis kaže. I to se znači radi o samo iznimnim situacijama o farzovima kada čovjek prespava, ne o drugim situacijama. Pa hadis koji govori da je zabranjeno klanjati kada sunce izlazi općenito. Znači, do, dakle, nije dozvoljeno čovjeku da klanja šta? Na filu namaz a sunce izlazi. Ko tkče svoje vidi sunce izlazi on hoće klanjati na filu. Kažemo ne smiješ klanjati. No, međutim, zaboravio namaz ili ga prespavao i ustao to vrijeme, kažemo, mora španjiti, na Allahu poslanik svala rekao, ko prespava namaz, neka ga klanja, kada se sjeti, ne ima mu iskupine, nego da postupi tako. Pa znači, ovaj hadis govori o jednoj posebnoj temi, a ovaj hadis govori općenito. Pa se mogu dva hadisa podmiriti, pomijetnije nema, znači, nikakve kontradiktornosti kontra među njima. Pa znači, čovjeku da ozovem da obavi tad namaz, iako ima neke vreme koji je da će č A međutim, po hadisu je jasno. Jer čovjek nije tada ciljao da se klanja suncu i sveča o tome, već znači klanja namaz a po naredbi poslanika s.a.v. znači da ga obavi odmah kada se je sjetio. Allaho te alam. Nekao namaj dozvolao u ome vremenu da se klanja tehijetul mesci i da se klanja sunenolu vodu u zabranjenim vremenima. Kao žu to nas, se to je namaj sa sredevom i sa razlogom, kao kažu hambelisti drugi pravnici. To je namaz sa razlogom i tada će se planjati. Pa dobro ako tad oni dozvoljavaju da se sklanja sunet na fina šta on mislite šta je parzo Sigurno je preče da se tad par sklanja jer je čovjek tada znači ovaj ostavio parzo u njegovom pravom vremenu i mora ga naknadno u tom u vaktu Allahu ta'ala Što je buku na specijalno kupičar to kupičar da je jebine čarape znači čarapama znači znači čebine čarapa nema razlike između debelih čarapa Čak bi se primijetla boja kože, nesmeta. Nesmeta, ali šarijet nije napravio razliku. Potiranje po čarapama je olakšica. Ne možemo otežavati ljudima pa kazati po ovima možeš, po ovima ne možeš. I ko je taj ko će napraviti granicu? Ko je taj ko će napraviti granicu? Gdje može, gdje ne može. Dok stoji nešto na nozi, ili je poslanik se vasemno redio kako se navodio u hadisu Ebu Davuda da se potire po onome što topli nogu. Tako je nazvano u hadisu. Po onome što u top, topli nogu. A čarape, koliko god da su tanke, one tople nogu. Znači, one mogu topliti nogu. Pa je znači to općenito i da čovjek potira po svemu tome. Neka Olema kaže, bolje je čovjeku da izbjegava potpuno one tanke, na primjer, žena da izbjegavi potpuno one tanke čarape koje su potpuno providne. A međutim, mala najbolje znaka da bi potravljala po njima, da ne bi se moglo tako lahko baš kazati da je to neispravno. Jer hadis je općenic, nema granice, sve što se smatra ono što tople nogu da se potira, može ono se potirati po Es'la veleykum, da je dozvolim čitati romine u VCU dok se vrši duga fiziološka potreba, jer ponekad braća nažalost imaju takvu naviku da tela nagradi cijeni brat. Nema nema zabrane. Nema zabrane ako bi čovjek čitao nešto što će mu koristiti ili da čita vijesti da zna šta se dešava i stiže o tome, nema u tome smjetnje. To je korištenje vremena. Nije u tome nikakve smetnje. To radi onaj ko cijeni svoje vrijeme i ko pazi na svoje vrijeme. Nije, nije problem, nego tu je zlo da čita knjigu koja je vezana Za din i za vjeru. I gdje se spomnije Allah Žerušanu. Gdje se spomnije poslanik Salofanem. I imena Ashaba i svično tome. E jedino sad, možda bi se moglo ukazati, da li je lijepo da čovjek tu unosi tekst, arapski tekst iz poštovanja prema Kur'an. E to je pitanje možda o koga se može razglabati i Jer čišćenje nakon nužde sa arapskim tekstom i arapskim svojima, bez obzira o čemu pričala je zabranjeno ispoštovanja prema kuranskom rukopisu i kuranskom jeziku. No, međutim, da li doznam čovjek da to unese uve te, te novine arapskog teksta ide i čita, možda se od ok toga može razglavati, a što se tiče drugih jezika, inša Allah da to ne smeta. As-salamu samo da pitam da li, da li posle abdesta treba da se obriše peškirom, da vas Allah nagrada. Brisanje peškirom posle abdesta ili presušivanje tijela nakon uzimanja abdesta Prenosi se od brojnih ashaba. Pet ashaba poslanika sallallahu alejhi ve prenosi ove hadise. No međutim, ovi su hadisi kako kaže, imamo nevovi i drugi, mahumullahu. Kažu da su dha'if, da su svi slabi hadisi. Neki su prihvatili ove hadise. No, međutim, većina islamskih pravnika, većina islamskih pravnika smatra da je čovjeku dozvoljeno da se presuši znači sa štijrom nakon obavljanja nakon znači uzimanja abdesta. Tači da je dozvoljeno. Ne kaže se sunnet, nego dozvoljeno čovjeku da to učini, neće se znači braniti. Da li je dozvoljeno da se u toku namaza napravi korak da se da bi se upalio ventilator za hlađenje da vas salat namaz gradi? Se napravi korak da se upravi, upali ventilator, nije dozvoljeno. To. Jer ventilator nije nuždan za namaz. Ventilator nije nužda za namaz, znači da je nužno čovjeku da upale ventilator i namaz ne traje toliko dugo, znači, našto naše danas vrijeme, znači što namazi, ovaj skromni, nije dobro čovjeku, znači da napravi korak ili dva, niti da svoj ruku pružaju da pali ventilator, opće, nego to znači u nuždi čovjek pravi pokret i slično tome da bi došao da bi se prima kao sutru i slično tome jer mu je šarijata redio sutru, ili da spriječi, znači dijete koje hoće da se oprži i tome, ili da uradji neko zlo. A međutim, pavenje samog ventilatora, ne vidim da je to šarijatski opravgano. Jedino Allahu dragi, kada bi ljudi planjali teraviju namaz, pa imam, odulio. Odulio, a zna se da ima dosta ljudi, starih, nemoćnih, da ljudima dolazi slabo, da je vruće i o tome, pa se on pomirio pa upalio, znači da svima koristi, ništa ono htjala da ne bi smetalo. No međutim, samo ovako da čovjek u farzu to uradi na farzu, da pomisli da upali ventilator ne vidim da je to ovaj opravdano. Može se može doći na farz namaz da imam od ljudi plaho farz namaz i vidimo da je velika vrućina i parina i da ljudi imaju doći slabosti što tome kad u tome je slučaj uradio šarloh da je bilo ispravno. Alo obćeni znači onaj obćeni to onaj, onaj propis ili ili ili znači stav po tome pitanje jeste da čovjek na farzu ne smije se pomjerati ni lijevo ni desno osim samo iz Allah ki ar-alih wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala